gorkoan irungo euskalgirari buruz hitzeinko dugu asteburu hontan iragango da eta honetaz hitz egiteko ba gurekin eder baiadares kemendantzat taldeko lehendakaria dugu keixo eder keixo agunan beraz e sanbezala euskaljira irunen e, aurten bueno data aldaketa batekin e, sanbarru dugu ba normalean eh aste batean e, Irunen izaten da eta hurrengo astean e, eh bo entaian, eh, aurten berriz lanun batean eh Irunen izango dugu euskalbesta edo euskalgira, eta iribesta edo euskalbesta entaian igandean izango dugu. Honetaz hitz eingo dugu Irungo euskaljirari buruz eta san bezala asteburuan da hitzordu nagusia izango dira itzorduak, ostiralean abiatuko da piska bat gitarrago esta. Hori da, bai, ustiralean uh -huh. e, konzertu batekin, e, banda erungo udalbandaren konzertuarekin, hasiko da e, euskal gilaren egitaraba. Uh -huh. Ondoren, e, urtero bueno, ba, bezala, esango dugu, bueno, itzordo nago zialarun batean izango du dugu dugula, kemen dantza, dantza taldeak orteak eta urteak daramatza, E, bueno, ba, ekimen honetan e, besta honetan parte hartzen ez da bai ala da, ala da be, azken urteetan e, urtero, urtero artea atera izan dugu urdila eta bueno, e, gure e, ale txikia jarri dugu jaientan bueno ba Entzule gehienak esagutzen dute e, terminoa, e, enkurdia zer den, baina ezagutzen ez duten entzat esango dugu, bueno, ba, e, irunen ere, e, Euskal e, Jiran Euskal Bestan e, kabalkada egiten dela, eta kabalkada horretan ba, baitare horrelako ba, karrozak, enkurdiaak e, bueno, ba, parte hartzen dute. Horrek baitaren lan bat suposatzen du, eta gainera lan handia e, handiazta. Baina eski, hor dazkagu e, momentontan askota e, asko eta asko ba, e, a, e, gurdia atontzen, eta bueno esan e, behar dago beti zaiena eta, eta kostatzen dena gehiena da ideia bat e, e, ba, bueno, e, e, irudikatzea eta, eta horri gero nola aurre eraman gero behin hori pentsatuta hor ba, duakia, lana, eta Eta, bueno, izkerrak eh, taldean, baldera bueno, ba, bolondrez asko eta gogo asko eta hor daude, montontan, uh -huh. ba, gurdia atontzen. Gotxeko erabera, gogoratzen eh, entuzo, Iaz, asko kabalka den zen bate, karroza bueno, ba, edo gurdia parte hartu zuten? Bai, eh, azken urteotan, urteotan eh, amara, ama, amaika, behatzi gurdien inguruen egoten da, urtero ba, baten bate igual animatzen da, besteren bat, ba, ba arraso ba, ezin du parte hartu. horren ja, bueno, or, horren inguruan. Gero beti e, en Irunen endaiako gurdi bat eh konbidatua izaten da eta endaiako eh bakabalkada dira ba, Irungo beste e, gurdi bat. Uhum. Beraz esango dugu gurdiak e, edo karrosak eh kasuan ba zuen elkartearen izenean dantza taldearen izenean ordeskatuak direla beste kasu batzutan, bueno mota esberrintako elkarte edo, bueno, eragilez berdinek ez eh, proposatzen, edo hauzo elkarte baitare proposatzen edo antolatzen dituzte? Bai, egoten dira bai hauzo bai, elkarteak, bai elkarte kulturalak, edo, edo bueno, bai, gastronomikoak animatzen direla, eta, bueno, hartu nahi dutela jaiontan, eta bere lehenesan dutena aletxoak jarri, eta, bueno, aurten, ba... Gure kasuan, ba, beti ba, dantza talde bat izan da ba, dantzaren inguruan edo e, ateratzen dugu gurdia. E, eta horten, ba, bueno, ba, musika edo musikariak e, omendu nahi izan ditugu. Taldeko musikariak? E, bueno, Oro orokorre. e, korrean eta bueno, bereziki e, aukerazko genitu. E, Euskal musikatrezna ba, ba, uparra da, e, baina e, dultzaina eta dultzaina doinuak eta pixeate omendu nahi izan ditugu. E, E, gainera bueno, ba, gukirunen suerte izan dugu eta e, gipuzkoako dultzainaren erakusle nagusinak izan dugu, e, urantzu dultzaineroak. Eta tamalez, ba, bueno, Iaz e, e, Udaberri aldean e, Eugenio Juntzan hilzitzaigun eta bueno, papiskate dena lotu izan dugu, musika musikariak lotu nagu izan dugu eta omendu, Eta bueno, ba bereziki ba pixkat ba, eh agirretxetarrak egin kolana, ba agirretxerrak bueno. lana, ba goraipatu eta eta azpinbarrato. Mhm. Uh -huh. Osongi, beraz eh bueno, baitarek eh horten taldeak, eskaineko duen eh, bueno, ba, eh, bere gordiela do gaia, eh, zein izango den. Bai dugu beraz larunbate honetako ekitara ekitaragoa goizetik e, abiatzen dela, e, hor normalean baitare arte artizahutza erakostaldi bat eta un merkatu bat eskaintzen dela, e, bueno, ba, parte hartuko duten, ba, baita dantza taldeen erakostaldi bat izaten da. Aurten aldaketa e, koka lekuaren kokalekuaren aldaketa batekin esango dugu, ba Irunen E, irungo Aldezarra, Moskoko plazan, Urdanibia plazan egin izan dela beti, baina horrak direla eta aurten Santiagoko plaza e, jaialai e, frontoia uste e, deitzen dela e, euskal, Jai, es? euskal Jai, euskal Jai frontoia e, bertan izango da, pizka bat goiza horrela izaten da, ez? pizka erakusta diak Hori da, goizean e, artisaoak egoten dira eta bueno, bat ez da, ratxaldean partartuko duten e, gurdia erakuzgai egoten dira Hortaz gain, urtero-urtero, ba, ba, etortzen di bai musikari eta bai dantzariak kanpotikan, eta beraileek eban hori erakustaldi bai txiki bat itute, eta hurri guiza horrekin pasatzen da. Eko garratu nahiko nuke, ba, naiz bueno, eta orten leku aldaketa dago, ba, e, Moskun ba, jarretuko du giroa goten eta, eta bertako ba, bueno, tabernariek eta ba, esfortzu behar ziratik dutela jaio hauekin. Mm -hmm. Osongi, hori bueno, goiz partean, e, arratsaldean berriz hor ja kabalka da e, abiatzen da, gutxe gora bere Arratxaldeko zeiretan, Eh, irungo anakauzotik, ez, abiatzen da? Horre, aletxun abiatzen da, eta zarkatzen duen darriak alea, eh, paso ekolon, eta horretan bueno, esan dakoa, ba, bukatu beharrean urdaraia Moskugu goplazan, ba, bukatzeko litzateke eh, Santiago gofrontoian. Eta, bueno, kabalka horretan, ibil bidean zuek, bueno, horre dantza ezberdinak baitare, eh bueno interpretatzetako aukera izaten zue. Bai, bueno, eh Jaquinostan bezala eh hidiak e, eramanak dira eta bueno, ba, bere ritmo daute eta noski ba geldieak egoten dira eta geldie guztietan aprosent dago baita e, ba, eh edo bai musikariak siotxo bat egiteko eta bueno, ba, gu bezala ba, beste gurdietan ere ba, antzeko antzeko siotxoak dituzte. Mhm. taldeko gurdian edo carrozan Eh, hor, bueno, taldeko partai du guztiak eh, ateratzen zarete, jo, nol izaten da hori? Bai, hombre, e, taldeko partai da eta baita ere, ba, bueno, taldearekin erremana izan duten guztiek, eta izango dutenak ere. Bai. Beraz, Deialdi Zabala, iten dugu, normalen ba, e, ba jenda asko pasa da eta beraiekin kontakto jartzen gara, konbidatzen ditugu, eta batzuk animatzen dira, besatzuk ba, kanpoan daude fetxaguetan, edo bestelako egin beharra dituzte, baina, bueno, eiasaneko -e erantzun ederra -e izaten dugu, egiten ditugun dira, eta jendea, eiasan -e osondo pasatzen da, eta, mm -hmm. bueno, e pozgarria da, bazken ekurdetan, bat, Taldeki daz aparte, bat taldeki doiak ere turtzen dira, eta taldeki doiak berezima alabekin, lagunekin, eta bueno, giro, <coughs> giro polita sortzen dugu. Oso hongi. Esango dugu, gutxi gora bere arratxaldeko sortziretan amaitzen dela kabalka da, Bye. eta aurren e, ondotik, behin amaituta, Baitare, zuek, modu bateko ba, parte hartzea izaten zut ez da? Bai, genek e, urdetan, ba, e, erromeria antolatu antolatu zan degu, sortziter ditan, e, gure taldeko musikariek jotzen e, dute, e, eta baitare, ba, bueno, taldeko ba, partaide bat, e, izaten dugu nola baite animatzen edo azalpen txikiak emanez, ba, dantzetan parte hartu izaten zen jendea. Nei da, jendea, parte hartzea, ez zego. E, ikusten egotea, alare ikusten egondaten dena baita ere, hmm. ba txalotzekoa da. Vamos ongi. Eh, bueno, ba, ez dakiz zerbait keio keio gelditzen saigun aipatzea. Bueno, betikoa, es, animatzea jendea eh desfilea ana hartu nahi du na parte hartu ez ala parte hartu nahi ez duna ba bueno ba, bintzate, apiskate, girotu jantzi e, plazara plazasa hurbildu e, badago e, txotna txiki bat sardinak eta sagardoa ematen duna giro polita egoten da e, oso hemengoa badago e, jendea urter urter hurbiltzen dena bakarrikan hor ikusteko e, askotan ez dugu baloratzen herrian e, egiten ditugu egiten dugu lana eta eta kanpotikan etortzen direnak e, urtero urtero ar, arrituta betzen dira, ba, zenolako giroa zenolako e, lana egiten den bai gurdiekin e, bai olako olako kabalka da antolatzen eta hori bueno, legendari animatu eta partea hartu dezala. Modu bate bestean. Badealdi horrekin galditzen gara eder esker mila gurean izatagatik. E ho?